Nya ord. Kommer ihåg. Mig. Klar. Det är klart. Vart. Ska. Vart ska du? Väg. Vägen. Vägar. På väg till. Känner. Kände. Känt. Henne. Faster. Fasten. Fastrar. Amerikansk, amerikanskt, amerikanska. Företag, företaget, företag. Jaså. Farfarsfar, farfarsfaden, farfarsfäder. Därför. Typisk, typiskt, typiska. Fritid, fritiden. På fritiden. Särskild, särskilt, särskilda. Inget särskilt. Spelar, spelade, spelat. Basket, basketen. Spelar basket. Lyssnar, lyssnade, lyssnat. Lyssnar på. Musik, musiken. Ut. Dansar, dansade, dansat. Kul. Tid, tiden, tider. På lördag. Tillsammans. Vi hörs. Telefonnummer, telefonnumret, telefonnummer. Mor, modern, mödrar. Far, faden, fäder. Förälder, föräldern, föräldrar. Syster, systern, systrar. Bror, broden, bröder. Syskon, syskonet, syskon. Farmor, farmoden, farmödrar. Farfar, farfaden, farfäder. Fru, frun, fruar. Morfar, morfaden, morfäder. Mormor, mormoden, mormödrar. Moster, mosten, mostrar. Farbror, farbroden, farbröder. Morbror, morbroden, morbröder. Svärson, svärsonen, svärsöner. Svärdotter, svärdotten. svärdöttrar. Svärmor, svärmoden, svärmödrar. Svärfar, svärfaden, svärfäder. Svåger, svågen, svågrar. Svägerska, svägerskan, svägerskor. Barnbarn, barnbarnet, barnbarn.